Він напружився струною і глухо бринів на вітру. Пильнуй, прошепотів мені на вухо, ухопись за віжки і нікому. У небі урочисто й ніжно засурмили сурми. Ківш великої ведмедиці здригнувся і призорений кінцем держав на дозиніту, перевертаючись, повільно поплив униз. Буцім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 Взяло на пінистий гребінь діда Кіндрата І понесло в темно-синє небо. Замент небо збрижилося, розчахнулося, Золотий дідів в останнє зблиснув Між блакитних небесних бганок і навіки зник. Велика ведмедиця повільно спливла у гору, Згойднулася і вляглася на своє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 Що асинізатори причумлено мовчали. Раптом дідів Мерен жалібно, осамотнено заіржав, зіп'явся на задні ноги і поскакав за кіндратом, покрутій, вистелені сувоями туману, що тепер клубився аж до зеніту небесній дорозі. Дубова бочка котилася слідом, погрюкуючи у вікнинах між білих. А на бучці, наче павук на повутинні, яку підхопив вітер, висів дядько Денис. Мерен, полискуючи сріблястими боками, забирався все вище і вище, буцім по гвинтових сходах, і був вже височенько, коли дядько нарешті наважився пуститися бочки. Він летів з торчма наче стрибав з крутого берега у воду. Але біля землі дядькове черево та гузно переважили, і він по плечі занурився в гноївку. Сама голова був над долом, наче капустина. Перестук Меренових копит об туман розтанув у небі, і продовгувата тінь його зникла посеред наших очей в ополонці зеніту. В тої ж хвилини валка без жодного слова, без команди, дружно рушила з поля. Мій кінь, як я не вішкував, прилаштувався до валки і повервечився слідом. «Куди ж ви, братове?» – заволав з гноївки дядько Денис, пирхаючи ніби після купелі.